פרק ל. ועתה שחקו עלי צעירים ממני לימים, אשר מאסתי אבותם לשית עם כלבי צאני. גם כוח ידיהם למה לי, עליימו עבד קלח, בחסר ובכפן, גלמוד, העורקים צייה, אמש שואה ומשואה. הקוטפים מלוח עלי שיח, ושורש רתמים לחמם, מן יגורשו. יריעו עלי מוק הגנב, בערוץ נחלים לשכון, חורי עפר וחיפים. בין שיחים ינחקו, תחת חרול יסופחו. בני נבל, גם בני ולישם, ניקאו מן הארץ. ועתה, נגינתם הייתי, ואהי להם למילה. תיעבוני, רחקו מני, ומפניי לא חסכו רוק. כי יטריף איתך ויענני. ורסן מפניי שילכו, על ימין פרחח יקומו, רגליי שילכו, ויסולו עלי אורחות אי דם, נטסו נתיבתי, להבתי יועילו, לא עוזר למו, כפרץ רחב יאתיו, תחת שואה התגלגלו, הפך עלי בלהות, תרדוף כרוח נדיבתי, וכאב עבירה ישועתי. ועתה עלי תשתפך נפשי, יאחזוני ימי עוני. לילה עצמיי ניכר מעלי, ועורקיי לא ישכבון. ברוב כח יתחפש לבושי, כפי חוטונתי יעזרני. הורני לחומר, ואת משל כעפר ואפר. השבה אליך, ולא תענני. עמדתי, ותתבונן בי. תהפך לאכזר לי. בעוצם ידך תסטמני, תישאני, אל רוח תרכיבני, ותמוגגני תושייה. כי ידעתי מוות תשיבני, ובית מועד לכל חי. אך לא ועי ישלח יד, אם בפידו להן שוע. אם לא בכיתי לקשי יום, עגמה נפשי לאביון, כי טוב קיוויתי ויעבור רע, באי יכלה לאור. ויבוא אופל. מעי רותחו ולא דמו, כי דמוני ימי עוני. קודר הלכתי בלא חמה, קמתי בקהל, אשבע. אך הייתי לתנים, ורע לבנות יענה. עורי שחר מעלי, ועצמי חרא מיני חורב. ויהי לאבל כינורי, ועוגבי לכל בוכים.